Jag på Radiokommunist, Sveriges kommunistiska parti i Börlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion idag är Viktor, Fredrik och Jan. Ansvarig utgivare, utgivare för programmet är Rikard Steinberg, Han fyller faktiskt 50 år igår så skicka gärna in ett bidrag till Sveriges kommunistiska parti eller till Radiokommunist på Kampfonden och gratulera Rikard Steinberg. Telefonnummerna till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Ni som lyssnar på programmet i efterhand, ni har naturligtvis hamnat in på www.kommunist.se. Men ni andra som vill ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti, där är det enklast att gå in på www.skp.se. Där finns all kontaktinformation. Det är klart, bor ni här i dessa krokarna så kommer ni naturligtvis ner till vår lokal som vi har gemensamt. Bollavskommunisterna och malmö på södra Första 132. Eller så ringer ni vårt telefonnummer 040 611 88 82. Jag vill börja med att önska en god fortsättning på det nya året. Det gamla är ju nu förgånget och, och nu börjar vi ett nytt år, 2010. Det är till och med ett valår. Och det innebär ju naturligtvis att den politiska temperaturen kommer att i högaste brukar alltid väl så inför val när folk engagerar sig mer i, och tar ställning i de olika politiska frågorna. Vi har ju i och för, för länge sen ställning och vi har ju tagit ställning för ett socialistiskt samhälle som innebär att de arbetande har makten över sin egna liv och har makten över den, all, all den materiella produktion som sker i samhället det är alltså makten över de rikedomarna de själv skapar i samhället den makten vill man ju inte ge dem nu för idag är det ett fåtal kapitalister och de blir mindre och mindre som tar hand om den övervägande delen av samhälliga rikedomarna vi har sett det under förra året eller under lång tid hur fattigdomen djupnar men först ska vi ta lite, vi ska snacka om den utbredda fattigdomen som ökar. Men först ska vi ta lite om arbetslösheten också. För det är ju inte så att den har blivit bättre över julen. Vi fick ingen julklapp på tomten som söt till så att fler människor kom i arbete eller på något vis. Utan tvärtom, det är ännu fler människor som har blivit arbetslösa. I synnerhet nu efter nya det har ytterligare 15 000 människor får ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Vi har ju en regering som är tydligen, eh, jag, jag vet inte vad de tror de är i varje fall, men i varje fall har de beslutat, att ett beslut om att 15 000 människor från årsskiftet blev plötsligt friska. Jesus han fick ju loma och halta och luta till att gå på vatten och allt möjligt men han behövde i varje fall träffa dem men vår regering tycker sig nog förmodligen var värre än han för de kan vara med ett pensträck och en lagstiftning påstå att 15 000 människor är friska så är det naturligtvis inte utan det är ju den jakt på arbetslösa, sjuka och människor som Kapitalet har satt igång och verkställer genom Reinfeldt och de andra regeringarna som brukar vara där. Människor ska, inte, får inte lov att vara sjuka därför de ska ut och arbeta, då påstår de. Och det är ju naturligtvis för att en större del av rikedomarna ska kunna vara profeter åt det lilla rika fåtalet. L.O. gjorde ju en utredning i slutet av förra året som visade att fattigdomen blir allt värre och värre. De 10 procenten av människorna som har de högsta inkomsterna i det här landet- de ökar mellan 1991 och 2007, ökar sina disponibla inkomster med nästan 100 procent, 90 procent ungefär. Det innebär att de 10 procenten av de allra rikaste i Sverige- de fick dubbelt så mycket att röra sig med. Medan de som fattigaste delen av mänskligheten, eller av dem i Sverige. De 10 procenten som är fattigast, de fick sina inkomster höjda med enbart 15 procent. Och ser vi då till vad hyreshöjningar och annat har kostat under tiden så innebär det ju naturligtvis att, att klassorättvisorna har skärpts ännu mer än vad de, gjorde, än vad de var tidigare. Och det är ju naturligtvis någonting som vi kommunister bekämpar och kommer att bekämpa hela tiden. Ja, det är ju så att mellan 1 procent äger ju mellan 35 och 40 procent. Av Sveriges, ja. Men eh, de äger, alltså är det totala av Sverige, men sen så samtidigt, är samtidigt av de rikedomarna som skapas tar de ju också mer parterna naturligtvis. Och, och det är ju någonting som måste bekämpas. Ett samhälle som bygger på den orättvisa fördelningen kan ju naturligtvis inte överleva. Och det är ju därför att samhället utvecklas och kommer att bli ett socialistiskt samhälle till slut. Men det innebär ju naturligtvis inte av att det av sig själv växer över till ett socialistiskt samhälle. Utan det är klasskampen och kampen för ett annorlunda samhälle som kommer att förändra samhället. Och det är den kampen vi måste stärka. I synnerhet nu när det är och Men inte bara därför att det är valår. För den kampen behöver vi alltid föra. Ja, den där tanken som du eh, nämner, att den på något sätt automatiskt skulle växla över till socialismen, det är ju den gamla socialdemokratins baner för inom reformisten. Men den har ju visat sig totalt eh, helt, den har ju aldrig genomförts någonstans och de kommer ju säkerligen inte genomföra sig heller för det är väldigt tydligt att de socialdemokratiska partierna runt om i världen inte för någon socialistisk politik överhuvudtaget längre. Om det, har, om det skulle vara någon typ av revolution så är det väl en evolution åt fel håll i just inom det partiet. Men det är också viktigt att ta fram de här just demokratiaspekterna som finns inom det gemensamma ägandet. Idag har vi ju precis som Fredrik här nyligen sa att största delen av det ägandet trots allt och profeterna hamnar ju hos enskilda personer. Det innebär ju i sådana fall att de viktigaste besluten tas ju inte genom de valda folkförsamlingarna utan de faktiskt tas i de här olika bolagsstyrelserna och det är ju en aspekt som man alltid ska lyfta fram just när det gäller socialismen också Ja, alltså i kronor räknat så innebär det att de rikaste den de 10 procenten rikaste har fått 160 000 kronor mer per individ att röra sig och då kan vi räkna ut alltså att det hamnar ungefär på 10-15 000 för, för de som, eller ungefär knappt 10 000 på de som, den fattigaste delen borgerligheten och även socialdemokratin den brukar alltid försvara det med att, eh, att det är bra om de rika tjänar pengar för då eh, ramlar det ner lite manna på, vad är det man säger eh, regnar det på prästen när det ja det är någonting sånt så ramlar det manna på församling, Jag kommer inte, kan det inte där riktigt men eh, i varje fall utgår de borgerliga och då socialdemokratin från att blir de andra rikare så blir de, eh, kan de konsumera mer och då ...blir de fattiga och lite rikare. Och det är ju naturligtvis ett sätt som överklassen eller borgerligheten... ...alltid har använt för att försvara sina privilegier. Alltså att de påstår att, om, om de, att de är så jätteduktiga. Vi såg nu eh, under de här finanskris som speglar mycket år 2009... Det var ju massor av bankdirektörer som fortsatte att lyfta bonusar och sånt. Och vi såg vdn för SE-banken. Hon lyfter alltså ungefär 100 000 kronor om dagen i, i löven. Och naturligtvis, det, det är där ju ingen människa som gör förtjänst, eller gör sig förtjänt av- framförallt inte en människa som tror, alltså vi kan ju aldrig tro att pengarna växer på något vis i banken. Pengar och rikedomarna de skapas ute i produktionen, ute på de olika arbetsplatserna. Det är där allt välstånd skapas. Så är det några som skulle ha mer betalt så är det naturligtvis alla de som skapar allt det här välståndet. Men de ska tryckas tillbaka, så långt tillbaka som möjligt. Just för att det lilla fåtalet kapitalister och de rikaste bland borgerligheten ska kunna lyfta ännu mer. Och det är naturligtvis stötande i syn och hejligt sånt år när vi vet att de nu ska sänka pensionerna. Pensionerna måste sänkas därför att vi har inte har råd till att, eh, att betala ut dem här. Pensioner. Men samtidigt så vet vi vi har sett alla de här miljardbonusarna och vi har sett till exempel hur EU-parlamentarikerna tjänar ungefär 5 miljoner på de tre åren de sitter där nere. 100 000 om dagen har vissa människor. Fattigpensionärer ska man då minska inkomsten med 150-300 kronor i månaden. Nu säger man visserligen att det kommer inte att slå så hårt mot dem år 2010 därför att år 2010 har regeringen genomfört en skattesänkning som innebär alltså att det vägs, alltså skattesänkningen ska vägas upp av den sänkning av pensionen. Men samtidigt ska vi naturligtvis veta att en skattesänkning innebär också att man tar medel från offentlig sektor. Det innebär att vi får en sämre sjukvård eller på andra sätt nedskärningar i vårt socialförsäkringssystem och vår sociala omsorg. Så det är inte bara det alltså, att man kompenserar på service. Man vågar naturligtvis inte gå ut i en valrörelse och möta en och en halv två miljoner människor där man har sänkt inkomsten för dem. Det, det går lättare med den halva miljonen som står i arbetslöshetskan. Eller de människorna som nu blir utförsäkrade från socialförsäkringssystemet och försäkringskassa. För där räknar man med, där får man inga protester. Man vill ju eller tror att de människorna helst och alltid sitter hemma och skäms. Men det ska de inte göra för vi vet vilket samhällssystem som skapar de här problemen. Och det är viktigt att alla deltar i kampen för att förändra det samhället. Ja och vi har ju sett de här attackerna som har ju hela tiden konstant de senaste åren trycks på. Folk som har just de här eh, gap på de olika, om man ska nu kalla det bidrag. Jag tycker egentligen det är felaktigt att kalla dem bidrag. Alltså vi ska kalla socialbidrag eller att man har kopplat till sjukförsäkringen eller avkassan. Man vill hela för det, precis som du var lite inne på det här. Att man vill för att det är något som är väldigt skamligt alltså att man ska gå, gå på någon form av stöd. I USA har man ju lyckats väldigt väldigt bra just med det där. där är det är många som inte ens går till socialbidragen trots att de har berättigat till det för att man har tryckt in det så starkt i människors medvetenhet att det är skamligt och gudet. Men det som du säger det är inget skamligt och gudet. Det är ingen människas fel att man är arbetslös, utan det är ju en samhällig funktion att skaffa med arbete. Vi har uppenbarligen idag, inte bara en regering men vi har också en riksdag som inte klarar liksom av de här sakerna. Eh, Okej, okay, att de hade kommit en finanskris från ingenstans och tryckt upp en arbetslöshet från noll till 2%. procent men nu har man ju ändå haft en kronisk arbetslöshet på 4% procent minst i alla fall under väldigt många år. Det visar ju att de människorna inte är kapabla till att styra det här landet. Nej, vi behöver ett nytt Samhällssystemet lever det vi kommunister säger hela tiden vi kan inte låta de rika bestämma hur vi ska producera våra nödvändiga nödvändigheter. De här och staten bostadsbidragen så kan man fiffla en smula med den jarnordala lönelagen och till och med betala mindre lön lönen priset för mat och för hyra. för staten skjuter så gärna till om livna som kostnade blivit allt för dyra Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska partibullöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Nu mottas telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 och 040 43 70 71 Det som är i studion är Viktor, Fredrik och Jan Vi pratade innan om arbetslösheten och de fattigdom som breder ut sig i Sverige så till och med många av de lägst betalda pensionärerna så nu faller under fattigdomsträcken, för att har naturligtvis inte talar om dem som tvingas leva på olika former av socialförsäkringsbidrag eller ja, aktivitetsstöd och allt möjligt. Det ligger naturligtvis långt under fattigdomsgränsen. Det är närmare 10% 15 av människorna i Sverige som ligger under den fattigdomsgräns man själv har fastställt. Vi ska prata lite om... För det är ju inte alla som är fattiga. Då hörde ni ju så att vi sa att de 10 procenten rikaste hade höjt sina årsinkomster med 160 000 mellan 1991 och 2007 så, så det är inte alla som är fattiga och det är ju inte ett sånt bolag som GM nu som tänker sparka ut kanske 10 000 människor i arbetslöshet genom att lägga ner Saab det är ju inte så många på själva Saab men det är ju massor av underleverantörer som har lever äh, levererat Eh, grejer till, till Saab och sånt och GM vill ju naturligtvis lägga ner det. vi vet ju att det finns överproduktion av bilar i världen och då ser ju det GM det som naturligtvis som är tillfälle, GM är ju inte vilket företag som helst det är ett stort monopolföretag som gärna ser till att eliminera konkurrenter genom att lägga ner olika fabriker runt om i världen och det man okay. tänker göra, det är naturligtvis att tjäna pengar på, på mm. och bland annat sälja utsläppsrätter, för det får man ju fortfarande lov att göra. Och de tänker naturligtvis plundra staten, den svenska staten, den amerikanska staten och ju alla mm. sätt för att dra in en massa pengar till, sin, till sina till sina vinster och det gäller naturligtvis att vi ser till att bekämpa det. Jag skrev en gång att Saab borde man kunna överföra i statliga ögon eller till arbetarnas ögon utan någon som helst kompensation åt GM. De har alltså naturligtvis ingen rätt att lägga ner i ett företag i, i Sverige har är inte den, den amerikanska imperialismen, liksom som svenskarna inte har rätt att bestämma över, över de amerikanska företagen. Vi, vi vill ju naturligtvis, vi är inte säkra på att Saub ska producera bilar, men det finns massor av andra saker som skulle kunna produceras. Det man pratar om nu, trafik och snabbtåg och allt möjligt. Och kollektiva trafiken har vi ju sett att den behöver bli betydligt bättre om vi ser på den miljöförstöring som som sker. Och därför är det ju viktigt naturligtvis att vi har en högteknologisk industri kvar i det här landet som kan säga till så att vi får, får en bra produktion. Nej, vi hade en, en, en som ringde in och jag hade själv. Jag har faktiskt tänkt lite på det. För jag läste en artikel om det i eh, det stod en rätt så bra artikel om det i afterbladet eh, och eh, det handlar om kungahuset. och Det var en eh, äldre dam som ringde in på C, hon gjorde en koppling. Rätt så bra koppling mellan kungahuset och den här med den sänkta pensionen på att. Man har råd att bekosta ett bröllop på 14 miljoner men man har inte råd för att pensionärer som har arbetat hela sitt liv liksom ska få ha en hyfsad pension utan den ska man sänka istället. Och det är ju klart ju, det, det, att det finns pengar till de rika och rika. Är det, finns det väl inget problem med i Sverige? Det har vi ju sett med de bankerhanterarna och allt annat som har skickats ut. Men det är ju som sagt, det är ju alltid de fattiga som får betala. Och det är ju som vi berättade, jag tror det det sista programmet när man äldre här som ringer in och frågade lite om pensionerna. Det är ju det att det är ju kopplat till BNP, till den generella utvecklingen i, i landet. Så det är ju inte konstigt att pensionerna sänks står ju när det går sämre till här i Sverige ja och aktiekurserna nu då förra året gick ju ändå aktiekurserna upp men så BNP utvecklades inte tillräckligt så det är därför man ska sänka pensionerna men alltså nästa år då balanseras det av den skattesänkning i princip de flesta kommer inte till att märka av det, någon har kommit till, alltså, märka av det, gör man det ju på så vis som jag sa tidigare alltså med nedskärningar i den offentliga sektorn men i pengamässigt så är det kanske inte mer än 50-60 kronor i månaden som försvinner men nästa år, alltså 2011 blir det ännu värre, då räknar man alltså inte i pensionsinstitutet så räknar man att då behöver man sänka pensionen med 350 kronor och även 2012 förmodligen en sänkning men man ska, äh, sen ska det kunna, sen ska det kunna bli kvar ändå. Och man räknar ut också hur pensionerna, alltså hur, äh, alltså ungdomen har ju trott att, äh, för det var ju det man äh, inbillar sig att, äh, att det nya pensionssystemet skulle göra att man fick en högre pension. Man kallade det ju en viktig reform för att rädda pensionssystemet och garantera alla människor en pension. Men det är faktiskt... Det blir faktiskt helt annorlunda. De som är födda 1990, för de ska få samma pension som är född 1930. Det är visserligen då 60 år mellan dem. Men för att han ska få samma pension som en som är född 1930, han är då, då blir han, 78 år i, nej 80, 80 år i år ja den som är född 1990 om han ska få samma pension som den så måste han jobba till han är 69 år annars får han alltså en lägre pension om han skulle jobba till bara 65 år så tappar han fyra års alltså värde på pensionen och så kommer det till att bli för alla ungdomar. Jag ångastar hur länge de som är födda då 2010, vi säger nu, detta är årsskiftet. Hur länge de behöver jobba? De får väl jobba till de är 75, helt enkelt. Och det har alltid varit ett problem för överheten och för kapitalisterna att folk, alltså folk blir äldre och sånt. Jag menar att det är ju ett problem som har pågått och eller växt kan man säga. ena sin en barna i Heidenhus någon gång. För då, förr i tiden då blev man bara 30 år. Och det var kanske lagom tyckte man tyckte man då och, och frågan är om inte kapitalet egentligen vill införa den levnadsåldern igen eller kanske lite äldre för nu behöver man ju utbilda sen för att kunna delta i den moderna produktionen men det är ju, alltså, det är ju bara skitsnack egentligen det alltså att man måste försämra bara för att vi blir äldre och sådär det, det är ju inte, det är inte så. Alltså om vi ser på vad, hela produktionsvolymen, alltså hur, hur mängden varor och tjänster och hur mycket den är värd, hur, hur den stiger hela tiden, hur produktiviteten stiger hela tiden... Så innebär det naturligtvis inte något problem. Problemet består i att så mycket ska gå till kungahuset och till andra sådana uh, jätterika. Att de får lov att snå sig mer och mer av vårt samlade produktionsresultat. på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund Telefonnummerna till studion är 040 43 70 70 och 040 43 70 71 Vi snackade innan om de fattiga som blir fattiga, de rika rikare hur man stället för att äh, säga till så pensionärerna har en dröjlig levnadsstandard hellre satsar pengarna på kungarboll på kongaresor och allt möjligt och, och det är ju naturligtvis för ökat. Vi har, eh, i Skåne eh, har vi ju eh, nu fått en sjukvårdsreform och nu inför valet så blir det ju mycket diskuterat. Nu, nu eh, var det en miljöpartist eh, Anders Åksen som hade sagt att han skulle ut och debattera mot eh, Sverigedemokraterna för att de stod för en eh, vad var det klasspolitik helt enkelt och det gör de naturligtvis vi har alltid tolkat Sverigedemokraterna som kapitalets angångna men kapitalets skapar alltid sådana krafter för att kunna slå mot det arbetande folket men naturligtvis så gör ju borgerligheten det är ju också så jag menar, det är ju en här i region Skåne som styr Eh, sjukvårdspolitik och all annan politik också naturligtvis och där är Miljöpartiet ett, ett av eh, fingrarna om man kallar det femklöder eller ett av benen, det är de som har genomfört bland annat vårdval och det röstar inte Sverigedemokraterna för och nu vet jag inte vilka motiveringar det har jag inte hört va, men eh, vi har ju inte precis heller varit för vårdval Nej, alltså det var ju, det var ju en mär, väldigt märklig anklagelse för att komma från ett parti som regerar med inte varliga partier. Det är precis som vi skämtade här precis innan. Alltså, det är ju inte så att de sitter och regerar med några kommunistpartier direkt. Utan det är ju tvärtom. De sitter i en partier som vill ju öka ju de här, det som man brukar kalla klassklyftor och, och skillnader. De, alltså de här partierna tror ju inte på någon form av nivellering av inkomster ens. Utan de menar ju, precis som du var inne lite på tidigare, att... Om den rika delen får det bra så drar de upp den fattiga delen också. Vilket eh, motbevisas av allting som eh, egentligen eh, existerar. Ju. För att om den rika delen för, bra, för det ännu bättre. Det betyder att de får det bättre på bekostnad just av eh, de som producerar. Om något sådana fall. Men just det här med att de menar väl mer än mindre på att de röstade emot det här vårdvalspaketet. För det ingick också lite om kulturpolitik verkade det som. och, och de, de nog annat paket. Ja, det kanske var ett annat paket i sådana fall. Men i alla fall jag menar Sverigedemokraterna är ju inte bara ett rasistiskt parti men också ett och Det här vårdvalet som de röstade emot är ju knappast ett, ett, ett, ett sådant som skulle arbeta klassen på något sätt. För vi har ju sett den här typen av politik inom bland annat inom skolområdet Och där har man ju sett vad som har skett egentligen där man har dränerat ut den kommunala sektorn ju på pengar så att den hamnar hos eh, privata händer. Vad gör då den kommunala sektorn och den privata eh, sektorn och så med en del av det här eh, med de här pengarna? Jo, de lägger en st jävla stor del, ursäkta att jag <går> använder det ordet, men de lägger en väldigt stor del på massa reklam alltså. Alltså pengar som skulle egentligen gå till vatten skolan. Då lägger de ut alltså pengar i reklam för att de måste alltså få en hel del ungdomar att komma till deras skolor. Jag menar, sen går man omkring och klagar på har man ju bland annat Björklund som eh, har profilerat sig i skolfrågorna Springer är kring på att skolan är alltför dålig. Är ja, det är klart att med resurserna på det sättet så det, kan man ju inte säga att skolorna kommer att bli bättre heller. Nej, ja, jag läste en undersökning i tidningen City. Det är en av de gratistidningarna som kommer ut i Malmö. Där hade man gjort en undersökning, eller undersökningen var jag gjort uppe i Göteborg och universitetet i Göteborg. Vilka, vilka skådningarna kändes förtroende för? Och det var alltså 76 procent hade förtroende för den personal som jobbar inom sjukvården. Och det är ju naturligtvis bra, för då vi ju också hela tiden sagt byråkrati eller sjukvård. Det är det det handlar om. Men det är ju bara 12-13 procent som känner förtroende för regionalpolitikerna. Och det är naturligtvis inte... Och det drabbar ju också han, Anders Oxen. Han är en av höjdarna i Miljöpartiet. Därför att den där vårdvårdsreformen, vi ser vad den har inneburit nu för Malmö. Nu lägger man ner två stycken vårdcentraler inne i Malmö, Fosjö och Lindängen. Den innebär alltså att man splittrar upp resurserna på privata och, och då de så kallade offentliga eh, vårdinrättningarna. Som kommer till att slå mot de svagare, alltså socialt svagare områden kommer till att slå mot... Eh, till exempel förmodligen mot rusengård och Sjö Lindängen och, och, och Fosje där som bor alltså där som bor mer fattigt folk det kommer till att innebära liksom vår har bytt upp i Stockholm alltså att läkarna etablerar sig där bland de rika människorna som kommer till och efterfråga mer sjukvård alltså det är mer egentligen det är inte sjukvård. Alltså, ju sjukvård, en sorts sjukvård är det naturligtvis, allting som berör lökar som kallas sjukvård, men man kan säga en överkonsumtion av sjukvård, de som verkligen behöver sjukvården, där i deras närhet och i deras område kommer inte till att finnas läkare det är ju alltså hela den reformen, vårdval den har ju alltså, nu har man genomfört en fyra, fem omorganiseringar, där finns visserligen en politiker, en KD-politiker tror jag som är jag kommer inte ihåg vad han heter men han påstår inga omorganiseringar utan det är anpassningen till den moderna tiden och, och bla bla bla men det är ju naturligtvis rena omorganiseringar för att flytta över pengar den offentliga vården som ska gynna de privata det är alltså ett led i den politiken och det är ett led i den politiken är Miljöpartiet med och finansierar eller genomdriver här nere i Skåne nu ska man i landsomfattning eh, driva en annan politik säger man för man ska driva den tillsammans med sosarna nu vet jag inte om skillnaderna är så eh, himmelsvindt stora som alltså, man har ju sett de här olika skräckexempel just när det gäller äh, äldreomsorgen. Vi hade fått ett eh, program sedan, där vi upp, det var någon mindre kommun här runt om i traktorna som eh, man hade slått upp en, en någon typ av äldreboende. Och sen så eh, tyckte man inte den att de profit, alltså, man fick inte in tillräckligt mycket profit så då la man ner den. Då hade helt plötsligt hela kommunen någon eh, form av eh, äldreomsorg överhuvudtaget. Så att, eh, liknande saker kommer ju sökerligen nu när vi när privatiserar vården är det alltså på de andra områden. Så att, eh, det här är ju ingenting som överhuvudtaget på något sätt skulle vara gynnsamt för arbetarklassen. Och som jag sa tidigare, det, det är ju exakt. Alltså, Skuldreformen har ju visat att det har varit ett färska. Varför skulle den här vårpengen på något sätt funka bättre? Ja visst. Nej, Rolf Tuvesen hittar han politikern, Han tycker ju att skåningarna är traditionellt mer skeptiska med makt och och det tycker han är bra. Det, det är, tycker jag också naturligtvis är bra. Bara det tar sig rätt väga. För jag menar Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti och de har alltså egentligen inget, eh, tycker jag någon mening med att de finns överhuvudtaget i regionfullmäktige. För de kommer också bara till att gå deras örende som vill privatisera mer som vill dra mer från de fattiga de kommer inte på något vis till att garantera att sjukvården blir bättre. Det gör de inte. Därför att de skyller de de allting på invandrar. De säger inte alltså att det är den rika lilla klicken här i Sverige som snår åt sig resurserna vänder man då folks blickar mot innehålland man kan tycka vad man vill om vi invandrar man kan tycka illa om dem till och med det beror man inte särskilt mycket om men man ska inte påstå att det är de som urholkar alltså, och tar den, de pengarna som vi skulle använda till sjukvård barnomsorg och skola och andra saker för det är den lilla rika klicken alltså de som har snått åt sig så mycket av, av det gemensamma eller gemensamma, de har inte deltärt mycket i produktionen. De har, enda de har gjort det är profeterna och kanske naturligtvis satt in pengarna på sina konton. Det är alltså arbetarklassen De som står ute i produktionen Det är de som har producerat rikedomarna Som det lilla företagets snur av sig Sen går demokraterna Kapitalets ärende Genom att påstå Att det är andra människor Och då blir man inte förbannad på kapitalet Och kungahuset Utan då blir man förbannad på invandraren Som vi kanske grannemän Eller sidan om och det är det som är det farliga med deras politik. En klass solidariteten. Vi är solidariska med våra klassbröder oavsett vilken nationalitet de har. Vi har gemensamma intresse att flytta makten från de som äger och tar alla våra, våra inkomster- det enda som hade kunnat varit bra med Sverigedemokraternas rasistiska politik hade det varit om de hade kritiserat kungahuset. Nu är det ju faktiskt så att barnen som är ju i det förtejo inte är helt svenskar, men det är märkligt att man aldrig hör någon kritik från för det hålet som de brukar rikta mot andra invandraren rent generellt. Joling, joling, joling, joling. there with flaming locks of auburn Vi på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i, i Arlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Fredrik, Viktor och Jan. Vi ska nämna nu därför att det är valår val på styronummer. Om ni vill stödja vår valkampanj så är det på styronummer 421-53-84-1. Vi kommer naturligtvis till att delta i valet och alla våra krafter så mycket vi kan och se till så att eh, vi får fram en politik som börjar fördela eh, resurserna åt, eh, åt de människorna som verkligen behöver resursförstärping. De rika har nu under de senaste 20-30 åren fått alldeles för mycket och fått alldeles för stort inflytande över politiken fördelas fördelar resurserna naturligtvis de har ju stöd av ett EU som går ut på att kapitalet ska få alla rättigheter man kan säga att eh, man har lyckats och ge EU den makt som Hitler efterströvar att kapitalet nästintill och man kan också säga genom vårt EU-medlemskap som har man ju mer eller mindre egentligen gjort att det är förbjudet att ha en offentlig sektor. Om det inte fin alltså om det finns någon typ av konkurrens och vill den privata sektorn ha den delen av den så måste mer eller mindre den offentliga sektorn säljas ut. Så därför är ju också en av de viktigaste punkterna för att man ska på något sätt kunna formera en egen politik i sitt land att man lämnar just den här europeiska unionen. Och det kommer väl vara en av huvudpunkterna som vi kommer ta upp i val. Även om vår politik alltid tar upp den. Vi försöker inte på något sätt köra med någon typ av opportunistisk politik som bland annat Vänsterpartiet eller Miljöpartiet som går omkring och, och säger att det där är efterblivet och efterförlegat eller något sånt. När det är tvärtom Men just nu man tycker man borde driva den linjen ännu hårdare än vad man gjorde 1994. Ja visst, alltså vi, vi, vi ser att det viktigaste är ju ögandet och våra samhälleliga tillgångar. Och det, det kan inte vara så att de kan fortsätta öga för att bara lyfta profiter. Vi kan inte ha ett litet ögarklick så kallat. Vad var det Fredrik? Var det var 40 procent som 1 procent av invånarna öger. Det är ju naturligtvis orämligt för det är inte bara det att de äger dem utan det ger oss en makt och inflytande både ekonomiskt och politiskt makt. Politikerna, vi hörde ju oss, det var ju en miljöpartist, eh, Samonsen på Gotland. Det var en människa då som ägde lite pengar och lite rikedomar. Då sa hon ju, Samonsen att ja, den måste få bygga vad han vill för eh, de rika måste för Förbryta med låga för de ska inte vanliga laga och hederlighet och moralighet, utan det, de ska ha en speciell. Och det tycker miljöpartiet är. Äh, Bara straffbar inför Gud, eller något ja, sånt som man börjar Som man så menar med den gamla orden som existerade tidigare. Högheten tillsatt av Gud ja. ja, det var till och med en präst som slaga på det här att, alltså överhetens eh, brott mot eh, medmänniskorna han blev dömd han fick eh, spöstraff för, därför att en god medborgare inser att överheten alltid har rätt och det kan man säga både Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har tydligen insett och får inte snacka Moderaterna och de andra naturligtvis de, de tror att till exempel en GM alltid har rätt och de rika alltid har rätt men det är faktiskt att de har alldeles jättelar fel om vi vill ha ett samhälle som omfattar alla om vi vill ett samhälle med solidaritet där vi ska ha rätt och vara sjuka, vi ska ha rätt och ha ett arbete så är det faktiskt de rika överklassen eller de rika kapitalet som som eh, förhinrar dig. Och då måste ju också ett steg vara ju att man utökar det, det demokratiska ägandet, om man ska säga så. Att det samhälleliga ägandet justerar så att eh, kapitalet inte kan styra hur, hur som de vill. Och, jag menar, alltså, vi ställer ju upp i val ju för att eh, vi är ett alternativ. Vi har en alternativ politik. Vi har inte graderingsskillnader inom, inom politiken som de båda blocken har. Visst, eh, det så kallade vänsterblocket kanske har någonting som bra, till och med det borgerliga blocket kan någonting som är bra, men rent generellt och till och med massmedia och alla säger att de ligger väldigt nära varandra. Om de ligger så pass nära varandra vad är då meningen med att byta jag tror säkert det är billigare och den ena kvar än den andra man ska hela tiden springa omkring och byta för de andra går pension och, och man ser ju också deras syn på sättet att förhålla sig till politik bland annat så jag tror det var Anders Borg och Carl Bildt som sa att jag får inte jag sitta i regeringsställning ja då vill inte jag vara med längre då ska inte jag syssla med politik längre. det handlar om att lyfta de där 100-120 000 kronorna i månaden och inte om att eh, syssla med politik rent i allmänhet Ja det kostar en hel del att byta regering faktiskt det är ju en hel del politiska tjänstemän som också ska bytas ut och så. Så, visst är det så som du säger Viktor. jo men det är klart vi kan inte behålla de här för evigt bara för att nej, det ska nej. bli billigt vi vill bara sparka iväg hela högen på en gång naturligtvis men så, så, så, så det, det, det kan ju få lov att kosta lite grann, det kan ju till och med vara värt att betala för om Reinfeldt, men det är klart det ersätts han då och en salin som får samma politik så är det visserligen inte så mycket vunnet med det, men varje fall så har man åtminstone det av med Reinfeldt det kan ju alltid vara en glädje ja, vårt budskap är ju byt politik ja visst, byt politik alltså, byt politik inte bara regering, byt inte bara regering utan byt politik och det är det som är svårt om man ser på den, de riktlinjerna som då är ju och staplat upp, alltså den nöjliga politiken ska bli störande. Och, och sen naturligtvis då de olika blocken, de har sagt sig att de ska följa samma budgetprinciper. Alltså. De ska säga till så att äh, även om. Även om det blir jäkligt fattat för pensionärer och alla andra här i, i samhället, så är det viktigaste för dem att hålla budgettaket så kallat. Så, så stor andel av BNP får användas till offentlig sektor, inte mer. Och sjunker då BNP så innebär det att man sen att den offentliga sektorn också. Och man har ju sett uh, hur andra länder uh, beskrivs som inte vill följa den typen av uh, politik. Bland annat till Latinamerika. Där har man hört varje dag om att Rugujawi uh, är mer och mindre en diktator. Vilket uh, motsäger sig med alla de folkomröstningarna som man har. Varje gång han vill genomföra sin politik. Och jag menar, man sett också hur man, alltså, hur man agerar här i Europa med bland annat då de baltiska länderna. Där man, där var, uh, man har, uh, vi, regering så långt de inte kanske göra alla de privatiserar men från internationella valutafonden och EU och allihopa har tryckt på väldigt hårt för att man ska privatisera så att bankerna ska få tillbaka sina pengar. Och likadant till och med i fallet med Island där har det har gått så långt att man, man inte säger att man inte ska betala pengarna utan det är bara själva avtalet som man kritiserar som utformat. Men där liksom slänger sig alla just de här EU-länderna på och trycker på att man måste föra den politiken som de säger. Lustigt nog så gick den här presidenten ut och sa att han tror att det i Europa handlade att det skulle vara mer demokratiskt än mm. <laughs> det gamla Europa, men uppenbarligen så har han missförstått allt och då rekommenderar jag honom att eh, gå in på www.kommunist.se www där var man hör eh, radioprogrammet eh, genom yeah. nätet så man kan lyssna lite där och så han förstår vad egentligen EU handlar om. Ja, yeah, precis. Och, och det är ju naturligtvis eh, nödvändigt att vi förstår vad det handlar om. Det är ju viktigt att vi organiserar oss också för en annan politik. Vi får alltså som sagt inte någon ny politik i annat fall utan det är ju den kamp vi kan utveckla för en ny politik, för en annorlunda politik. Säger vi ingenting och bara går och röstar då den 17 september och någon gång i september när valet ska då då kommer det naturligtvis inte till att hända någonting. Utan det är den aktivitet vi kan utveckla innan valet för att störa den politiska processen. Säg till så att det blir politiker som vill genomföra en viss form av politik som kommer till makten och säg till så att att man sätter press på även de andra som i idag sitter Alltså att vi vill verkligen en annan politik. Vi vill inte att sjuka ska sparkas ut i arbetslöshetskön. Vi vill alltså att inte att en halv miljon människor, en miljon händer ska ställas utanför möjligheten att delta i den samhälleliga produktionen. Det är så vi kan ändra på det här, inte annars. Men det är ju det som är ju den stora skillnaden mellan ett kommunistparti och de andra partierna. Där får vi inte bara enbart gå ut och säga jag röstar på den och den kandidaten så ger vi er guld och gröna skugga. Utan vi säger, för att man ska förändra någonting så är det viktigt att man organiserar sig i de kamporgan som existerar i, i landet. Fackföreningar, hyresgästföreningar och vad det nu är. Men framförallt också det, Sveriges kommunistiska parti. Men det är så servita kö och gemfusar och till trevlig helg. Framåt kamrater, vi lovprisar, bor röda fana, bor röda fana. Framåt kamrater, vi lovprisar, bor röda fana, som segen ger. Röda fanan ska mot seger gå. Röda fanan den ska segen nå. Röda farlan ska mot seger gå Lever socialismen, lever friheten